Goeie dag maats, kom ons gaan kyk wat kan ons vandag leer. So spits daar die oorkies, en dan luister ons en kyk wat ons vandag kan leer. Na Joshua sy afsterwe was daar ons nou richters. En daar het nou al twee richters gekom en gegaan. En nadat die laaste richter, wie sy naam Ehud was, gesterwe het, het Israel weer een keer besoedel geword. Ja, hulle het weer sondes gedoen, en weer teruggekeer na hulle ouwee. So, Javi het hulle weer gestraft, en hulle weer uitverkoop aan hulle vijanden. Hierdie keer was die vijand een man met die naam van Jabin. Hy was die koning van Canaan, en sy hoofweermacht man, die leeroverste, was Sisera. En die volk van Israel het baie zwaar gekry onder hulle. Hulle het hulle vreselik onderdruk hierdie mense, wat dan nou die vijand is. En die kinders van Israel het toen nou natuurlijk weer na Yahweh geroep, dat hy hulle moes help. Want hy, hierdie man, Sisera, het 900 eisterwaans gehad. En die kinders van Israel vir 20 jaar lang, so zwaar verdruk. En in hierdie tydperk, was daar een vrou met die naam van Deborah, een profetes, wat daar nou een richter ook was, en die volk gericht het, en hulle gehelp het, soos wat Joshua gedoen het, en die vorige twee richters. En sy het gesit onder een palmboompie, en die mens of die kinders van Israel, het daar nou naar haar toe gegaan, om raad te vraag, of om rechtspraak te hoor van haar af. En toe laat sy vir Barak kom, Nou Barak was een man uit die stam van Naftali en hy moest toen nou aan haar toe kom en sy sê toe vir hom. Luister Barak, ek het nou een woord van vader Yahweh afgekry en hy sê die volgende, ek moet het nou vir jou besoog gee. Gaan en trek naar die berg Tabor toe en neem dan vir jou 10.000 mans van die mense in Naftali, uit die stam van Naftali, en van die kinders van Sebulon, met jou saam, laat hulle allemaal met jou saam gaan, dan sal ek, jawe, die leeroverste, Sisera, die vijand, met al sy vreeslike klomp, strijdwaans, en sy menigte mense, sal ek in jou hande oorgee. Maar Barak sê toe vir de Boera, as jy met my saamtrek, Deborah, dan sal ek gaan, maar as jy nie met my saamtrek nie, dan gaan ek nie. En toe sê Deborah vir hom, Barak, ek sal verseker met jou saamtrek, maar nou gaan Yahweh die eer van die oorwinning aan die vrou verkoop. En Deborah het toe opgestaan, en sy het saam met Barak getrek. En hulle het al die manne gaan haal, soos wat Yahweh gesê het, en toe het hulle nou verder getrek en soos wat hulle nou nader getrek het na die vijand toe, het die vijandse speoene natuurlijk toe nou teruggegaan na sy toe, die vijand, en vir hom gesê wat nou aan die gang is, dat hierdie mense nou aan die kom is en dat daar nou sekerlik een oorlog gaan plaas vind. En Sissera het gau gau al sy manne by mekaar geroep en al 900 sy strijdwaans by mekaar gekry en intus en sê de boere vir Barak, Barak, maak vir jou klaar, Want vandag is die dag waarop Jawe, hierdie man Sisera heel te mal in jou hand gee. Trek Jahwe dan nie voor jou uit nie? Sien jy? Toe trek Barak van die berg af en al sy tienduizend mannen achter hom aan. En Jawe het Sisera met al sy waans en die hele leer dier een groot swaardgevecht het hulle allemaal in verwarring gebring. En toe Sisera dit sien Toe klim hy van sy swa af en hy begint te hardloop. Hy vlug nou natuurlijk, want hy is toe nou bang, hylle gaan hom ook doodmaak. Want sien, intussen het daar van Sissera's manne nie eers een oorgeblij nie. En hierdie man, Sissera, vlug toe, na een vrou toe met die naam van Jael. En sy was die vrou van Heber, een man met wie hylle vrede gehad het. En toe jy ja, al nou vir Sissera sien aankom, toe gaan sy gauw na hom toe, en sy sê vir hom, haai, kom hierjyn, moet nie bang wees nie, kom hierjyn. En Sissera het toe nou na haar toe uitgedraai, en hy het in haar tent ingegaan, en sy het hom met een kombers toegemaak, so dat hulle hom nou nie daar kan kry, natuurlijk nie, ne. En hy sê toe vir haar, ach jy ja, al, as iemand nou hier by die tent virgwaai om, om my te soek, as hulle vir jou vraag, is hier iemand, dan moet jy vir hulle sê nee, en Jael was een slim vrou gewees, die vrou van Heber, en hierdie man, Cessera, het nou intussen gaan slaap, en hy het lekker vast geslaap, en toe kom Jael, en sy vat een tentpen, en een hammer, in haar hand, en sy gaan toe stiliekies nader aan hom, en sy vat daar die tentpen, en sy slaat hom, door sy slape, nou weet jylle waar sitte mense slape, het sit sy aan die kant van jou kop, maar sy is dring toe daai tempin, reg door sy kop, en hy het toe nou natuurlijk bewusteloos geraak, en toe sterwe hy, want jy kom het nou amper nie eers achter nie, as iets door jou brein gaan, gaan jy onmiddellik dood, en toe jy al nou sien, maar daar kom Barak nou aan, en hy is bezig om vir Sisera te achtervolg, toe gaan jy hal na hom toe, en sy sê vir hom, kom, en ek sal vir jy die man weis wie jy soek, en toe hy by haar kom, toe hy by die tent so instap, toe sê nou, daar lees Sisera mors dood, met die pen dier die slape van sy hoof. Soe jy ja, help, was toe nou die vrou, wat gehelp het, dat die kinders van Israel, weer vry kon kom. So kan jylle sien, jylle ja, we het weer eens ons Israeliet voorouders gehelp. Ja, hylle het nou weer afgedwaal, maar hy het hulle gehelp. En hierdie keer het hy hulle gehelp dier die hand van een vrou. Ja, jylle ja, het gehelp om die vijand te kan verslaan. Om die hoofweermachtman van daar die koning te verslaan. So die rest van die mense van daardie vijand wat geoorleef het, het toe nou swaar onder die druk van die Israelite hierdie keer gegaan. So sien jylle maats, vader, bly altyd getrouw. Maar ons mense is toch so, so nalatig. Ai, ek dink vader Javie sy hart is gedurig seer, omdat ons nie by sy woord hou nie. By die dinge wat hy vir ons leer, Want sien, as ons daarby bly, kan net ons daarby baat vind. Dit doen ons goed. Dan kry ons nie hierdie strawe nie. En kan hierdie vreeslike goed nie met ons gebeur. En dan sal het net altyd baie goed gaan met ons. En ons sal gelukkige mense wees. En ons sal vrede hee. En niemand sal bekly en steel nie. Dit sal een wonderlijke leven wees. Onthou maats. Ja, wie wil net vir ons help. So, ons moet begin luister. So onthou nou, dat ons allemaal moet bid, en dat ons ons levens moet rechtry, dat vader Yahweh, wie Yahweh Shua is, wat jy ken, ook vreugde kan hee, omdat ons gehoorsame kinders is, en dan kan ons allemaal in liefde leef. Tot ziens!